Və həmin, yəni Naim qalasını fəth etmək 10 gün vaxt aparır. 10 gün ərzində bir qalanı fəth edirlər. Və həmin qalanı mühasəyə alanda müsəlmanların bayrağı, yəni müsəlmanların qoşunun üzərində Əvvəşirə qalanı idi. Əvvəşir qoşuna başçılıq edirdi. Lakin 100 il öncədən bu döyüşdə, yəni Əvvəşirə qalanı fəth edə bilmir. Peyğəmbər səsələm, yəni, axşam olur və Peyğəmbər səsələmdir ki, mən deyir, sabah bayrağı elə bir kişiyə verəcəm ki, o Allahı və onun rəsulunu sevir və Allahın, Allah və o rəsul da onu sevir və deyir, həmin adam gedib, həmin qalanı fəth edəcək və buna işlə müsələmənlər hamı istəyir ki, Peyğəmbər səsələm ona versin bayrağı. Bakın, səhər əsləmdə Peyğəmbər səsələm, yəni, həmin bayrağı Ali ibnə bir talibə verir, Ali radiyallahu anhə -hə verir və əlini gönd Qoşunun başçısı kimi və Əli R.A. hanım bu vaxt gözündən şikayətlənir, deyir ki, mən gözümdə yəni, xəstəlik var, yəni, gözüm qırpını çox və yəni, mən əziyyət çəkirəm və bu vaxt P.S. ona çağırdı və əlin gözünü tüpürür P.S. və ondan sonra Əli R.A. hanımının gözü sağalıb və sonra gedir qoşunun başında. Və Peyğməzəm Əli R.A. deyir ki, sən Yahudilərin yanına gələndə onları olar, İslamı dəvət elə. Yəni döyüşə gələndə qalan yanına onları İslamı dəvət elə. Al, yəni, Allah həndə olsun ki, Peyğməzəm buyurur, Allah həndə olsun ki, Allah da sənin vasitənlə bir nəfərə hidayət verməsi sənin üçün qırmızı dəvədənə xeyirlidir. Yəni, bir nəfənin hidayət olunması qırmızı dəvədən, yəni o vaxtın ən bahalı dəvəsindən daha xeyirlidir. Vəri RA soruşur ki, ya Rasulallah, insanları nəyə görə öldürüm? Yəni, insanlara hansı əsasından döyüşüm onlara qarşı? Feqimba s.ə. buyurur ki, onlarla döyüş tə o vaxtı qədər ki, onlar la ilahe illallah, Muhammed-i Rasulallah deməyinə qədər. La ilahe illallah, Allahdan başqa və atılayıq məbud yoxdur və Muhammed-i Rasulallah, Allahın elçisidir. Yəni, bu kəlmənin deyənə qədər sən onlarla döyüş. Əgər onlar bunu dey deyərlərsə, o vaxt sənin yəni, onların qanını və malını axıtmaq haram olar. Yalnız, haqqı eləsən onların qanını və malına ala bilərsən. Yəni, əgər onlar cinayət edərlərsə, o deməli qanları halal olar. Yəni, qanı elədiyi cinayətin müqabirində halal olar. Və ya malı yəni, zəşət verər, malına zəşət görsən, bu üçün yəni, haqqı ilə götürərsən. Və müsləminlər bu qalanı mühasirəyə alında Bu vaxt onların mürahhabı adında, bir az dediyimiz kimi, onların yəni, başçıları çır qabağa və sahabələrinin birini öldürür. E, sahabələrinin Amir ibn Əqva adlı bir sahabəni yəni, öldürür həmin bu adam. Sonra Əli radiyyala həmin oğlunun qarşına çıxır və Əli radiyyala onu öldürür. Əli bunu öldürən sonra bu adamı, bu yahudiləri çox yəni, mənfi təsir edir bu adamın ölməsi, yahudilərə mənfi təsir edir. Və ondan sonra Əli R. daha da hücum edir, yəni, daha da hücumu şiddətləndirir Yahudilərin üzərində və Allahın izni də həmin günü, həmin qalanı fət edir. Və bəzirə vaqda gəlib ki, bu döyüşdə Əli R. həmin oğlu Yahudilə döyüşə, döyüşərkən Yahudi Əli R. həmin yəni, əlindən qalxanı salır yerə, vurur və əlinin qalxanı düşür yerə və Əli R. yaxında olan, yəni, qapını götürür və onu özünə qalxın əvəzinə istifadə edir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, həmin yəni qapını 7 nəfər, yəni güclə qaldırırdı. Və bəzi rəvayətlərdə deyir ki, 40 nəfər, bəzi rəvayətlərdə isə gəlib ki, yəni 70 nəfər həmin o qapını yəni 200 güclə qaldırırdılar. Rəvahtər, yəni belə bu axd rəvahtər, yəni bu rəvahtər rövəkdə... yəni, hamısı, bu hamısı yəni, heç bir yəni, bu haqda Sehir rivayetlər yoxdur, yəni bunu məclislərdə də belə rivayetləri. Sonra müsələmanlar, yəni, lakin buna baxmayaraq, Əli ibn-i yəni, bu döyüşdə böyük şücəyət göstərir və Allah tabi onun əli ilə yəni, həmin yəni, qalanı fəth edir. Sonra müsələmanlar, Sab-i ibn-i adlı bir nəfərin qalasına hücum edirlər. Yəni, bu qalan fəthələndən sonra ikinci qalaya hücum edirlər və bu qalaya hücum edərkən müsəlmanların yəni, dəstəsinin başında Hübbəb İbn-ül-Münzir adlı sahab olur və bu qalanı üç gündən sonra fəth edirlər. Üç gün ərzində bu qalanı fəth edirlər və qalanı fəth edirlər. İçəri geləndə görürlər ki, çoxlu yemək və hər cür yəni, əşyalar var, qalanın içərisində çoxlu yemək və müxtəlif əşyalar var də bu da müsəmmənlər üçün çox münasib idi çünki yəni, o vaxt müsəmmənlər artı yəni aclıqdan əzi çəkirdilər. Artıq yeməkləri üzərinə keçələyəcək yeməyi qutarırdı. Sonra buna, bu qələbə fəth eləndən sonra müsəmmənlər Zver adlı bir nəfərin qalasına hücum bir nəfərin qalasına hücum edirlər və həmin qalada Ovr qalalardan qaçıb, yəni ora yığılan insanlar var idi. Yəni çünki Ovr qalaları fəth edəndə həm qaçıb qalan Ovr qaplarına keçmişlər Ovr qalaya. Və həmin bu qalada onları hamısı yığılmışlar. Məsələn isə onlar onları yəni mühasirəyə alırlar və onlara yəni gedən suyun, yəni qarşını kəsirlər və həmişə içəri yemək daxil etməyə, yəni qadağan edirlər. Və bir neçə gündən sonra onlar, yəni təxminən 3 gündən sonra Onlar təslim olmağa razılıq verirlər və ondan sonra yəni, müsələmanlar artıq yəni, əsas yahudilər olan, yəni yahudilərin çoxluğa yerləşən bu qalaları fəth edirlər. Deməli, təxminən 16 gün ərzində bu üç qala fəth olunur. Ondan sonra müsələmanlar şirk, şirk deyilən yerin qalalarını hücum edirlər, yəni həmin şəhərinin bir hissəsində olan qalalarını hücum edirlər. Və sonra onlar gəlib, Ubey adlı bir nəfərin yəni qalasına gəlirlər və həmin qalanı yəni, mühasisəyə alandan sonra, bir, yəni, biraz az döyüş alandan sonra qalanı fətih edirlər. Ondan sonra başqa bir qala üzərini hücum edirlər, nəzar adlı bir nəfərin qalasına da hücum edirlər və həmin yəni, bu qalanı da edəndən sonra yəni, həmin ərazda yerləşən bütün yahudlər Hamsı çıxıb qalalardan, yəni şəhərdən uzaqlaşırlar. Və yəni, həmin yəni, yaşadığı yerlərdən uzaqlaşıb, gəlir Qamus, Əlməniya adında bir yəni, qalaya hamısı, yəni orada yerləşirlər. Və müsələrlər gəlir, həmin qalanı, yəni onların yəni, nəhayət yəni, ən son mənzillərini yığışdırlar, yəni 14 gün yəni, mühasirəyə alırlar. Həmin qalanı 14 gün mühasirəyə alırlar, Və ondan sonra həmin yəni, qalanın çəndi olanlar Peyğəmber sallallahu aleyhissaləmlə sülh bağlamağı xaric edirlər. Deyirlər ki, bəs gəlin, sülh bağlayaq və bu cür Peyğəmber sallamın xeybər, xeybər qalasına fəth edir. Və Peyğəmber sallallahu aleyhissaləmlə sülh yəni çətin döyüşlə və ağır vəziyyətdə təxminən bir ay gedən döyüşlə Peyğəmber bu qalanı fəth edir. Və Peyğambasən bu xeybəli fətiriyyəndən sonra Allah'tanla yaxınlıqda olan başqa Yahudi qəbilələrinin və müşrik qəbilələrinin üzəyinə qorxu salır. Xeybəli qalasının şimalında yerləşən Fədək adında yerdə işləyən Yahudilər qorxurlar və Peyğambasın sənəmə məktub yazırlar və deyirlər ki, bəs biz sənələn sülh bağlayırıq və burada olan yəni var dövlətin, yəni cəlirin, illi cəlirin yarısını sənə verməyə razılaşırıq ki, bizə əl vurmayasan. Və Peygamber səhəm edir və yəni, fədəqdən gələn həmin o yəni, məhsulun yarısı Peygamber səhəmə heç bir döyüşsüz və heç bir yəni, təmənnası gəlir. Və bu döyüşdə, yəni, xeybər döyüşündə yahudilərdən 93 nəfər ölür. 93 nəfər ölür və qadınlar və uşaqlar əsr götürürlər. Və belə əsrlərdən Safiyyə bin Tuhiyyəy ibn Axtab. Safiyyə bin Tuhiyyə ibn-i Axtabatı qadın olur. Bu qadını Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm dehiyyət Kəlbi adlı sahabədən alır. Polunan Peygamber sallallahu bu qadını alır və azad edir. Azad edirindən sonra, sonra Peygamber sallallahu aleyhəm min qadınla evlənir. Azad edirindən sonra Peygamber sallallahu aleyhəm min qadınla evlənir. Müsələn, onlardan isə bu döyüşdə 20 nəfər şəhid olur. 20 nəfər bu döyüşdə Şəhid olur və bəzi və vaxtlərdə gəlib ki, on beş nəfər və şəhid olanlardan Peygamber səsələm yəni yanına bir nəfər gəlir, bu qoyun otarır, çoban olur və həmin bu çoban yaxudlardan bir nəfərin heyvanlarını otarır, yəni qoyunlarını otarır və Peygamber səsələm yanına gəlir, Peygamber xeybərə hücum edəndə gəlir ki, ya Rasulullah, İslam haqqında mənə xəbər ver, yəni, ey Məhəmməd, mənə İslam haqqında xəbər ver Peyğəmbəd əsələm onu İslam'a davet edəyəndə, o İslamı qəbul edir, İslamı qəbul edir və Peyğəmbəd əsələmə deyir ki, bəs bu qoyunlar neynəyim, bu yahurların qoyunlar? Peyğəmbəd əsələm ki, onların üzərində yerdən götürbəz taş at, onlar gedici ilə öz yəni sahiblərinin yanına və həmin badam yerdən biraz hırda yığıb qoyunların üzərində atır və qoyunlar qaydıb gedirlər öz sahiblərinin yanına. Ondan sonra Peyğəmbəd əsələm Yəni, döyüşə başlayanda həmin sahabi də, hansı ki yəni, çoban islamı qabil etmişdi, o da döyüşə girir və döyüşə girəndə, döyüş əsasında ona bir daş dəyir, həmin sahabiyyə daş dəyir və onun nəticəsində həmin sahabi, yəni hansı ki, əncaq ləyə ilə xəlala Muhamməd Rasulullah demişdi, həmin adam o döyüşdə şəhid olur, Rövpevvasan buyurur ki, o nə, yəni, namaz qıldı, nə başqa şeyləri lərvad idi və şəhid oldu. Və həmçinin başqa bir nəfər, yəni kəndçilə ərəb gəlir, yəni Peyğəmbar döyüşdə iştirak edir. Bu, ərəblərin, yəni kəndçilərinə olur. Və uzun hadisə başarır orada və yəni, xulaxsız olur ki, o, Peyğəmbar İslamı yanına gəlir və İslamı qabul etdiyini bəyən edir. Və ondan sonra Peyğəmbar həmin döyüşdə iştirak edir, yəni xeybər döyüşündə. Sonra, Yəni döyüş, döyüşün yəni, sonlarında bu adam yəni, qoşundan arananı, yəni, öz işi üçün gedir bir ilə qaydanda gətirib ona mağduriyyət verirlər. Yəni Peyğəmmar Səmin kəlimiyyətdən götürdüyü mağduriyyətdən həmin adam üçün də bölür və ona gətirib bu mağduriyyətə verəndə həmin bu adam deyir ki, yəni, təciblənir ki, bu nədir? Və gəlir Peyğəmmar Səmin yanına, deyir ki, ey Məhəmməd, yəni yər usulab, bu nədir? Yəni, məcum vermirsən. Hemasən buyurur ki, bu deyil, sənin qismətini bölmüşəm bunu. Rəhəmin ərabı deyir ki, mən deyil, sənə buna görə tabi olmamışam. Yəni, mən gəlmişəm ki, mənə maqbur ama ox dəyisin. Yəni, Məsili yəni, mən gəlmişəm ki, şəhid olun. Əlinlə göstərib boyununa ki, mən gəlmişəm ki, yəni, bu ama ox dəyisin. Yəni, mən şəhid olmağa gəlmişəm. Və bunun nəticəsindən cənnətə girin. Də ki, mən gəlmişəm, və bunun nəticəsində mən cənnətə girim. Və Peyğməzəm buyurur ki, əgər sən həqiqədən silgüləni deyirsənsə, Allah da səni təsir edəcək. Yəni, səni bu əmər ver, dediyini təsir edəcək. Və sonra deyir, bir az keçir, yenə də, yəni, bir az ara qarşıya döyüş olur. Peyğməzəmə xəbər gəlir ki, bəs yarısı həmin o adam de dediği yerdən boynunu ox dəyirib və ölüb. Peygamber s.ə.v o deyil, Allaha qarşı, yəni, sadiq oldu və Allah da onu deyil, yəni, sadiqliyin təsdiq elədi. Və deyil, Peygamber s.ə.v onu, həmin adamı, özünün, yəni, əbasında bastırır. Yəni, öz əbasını həmin o sahibi üçün kəfən edir və onu bastırırlar. Və bu döyüşdən sonra, yəni, o vaxt ki, müsələmanlar, yəhudlar gəlirlər bu döyüşdən, yəhudlar istəyirlər ki, Peygamber s.ə.vini öldürsünlər, lakin başqa olmadır. Əpeymos yəni, ona qoy nəticə hədiyyə edir, yəni qoyunu bişirib vəpeymos ona hədiyyə edir. Və həmin qoyunun qolunda Nəpeymos yəni, ona qoyunun qoluna xoşu gəldiyinə görə qoyunun qoluna çoxlu zəhər tökür. Çoxlu, həddindən artı zəhər vurur qoyunun qoluna vəpeymos ona təqdim edəcəyi yeməyi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni, səlləm yeməyi yeyəndə arxadan olan səhabələrin bəziləri yemək Peyğəmbərəm yəni, qoldan dişləyib yəndən sonra qoylun qolu danışır. Yəni Peyğəmbərəm yəni, deyir ki, bəs yəni, həmin bu heyvanın bu qolu zəhərlidir. Buna zəhər vurublar. Və Peyğəmbər salləm, yəni o, yəni həmin odəyə ağzından dişən çıxadır, lakin artı Peyğəmbərəm zəhərdən udmuşdur. Zəhərdən kifayət qədər udmuşdur. Və sonra Peyğəmbər salləm qadını çağırır və qadına yəni məcbur etdirlərsən sonra cavab versin. Qadın hər şey boynuna alır ki, bəli, həqiqətənə mən yəni, on yəni, qoyunun qoluna zəhər vurmuşam. Lakin Peyğməsədən yəni, bu qadını, yəni, bu xəyanəti görə o də öldürmür, Peyğməsəm gözləyir. Və o vaxt ki, Birşir ibn-ül Bəra adlı bir sahabi, hansı ki Peyğməsədən o heyvanın yəni, qoluna yemişdi, o sahabi yəni, bu zəhərinin yəticəsində şəhid olanca öləndə, Paqət Peyğəmbər həmin adamın qisasını, həmin sahibinin qisasını o qadından alır və həmin qadın öldürülür. Yəni ki, çünki qana qan, yəni qisas alınmalıdır. Ona görə də Peyğəmbər həmin qadından o sahibinin qisasını alır. Bəzi Peyğəmbər sələm yəni öldürdüyü zəhər onu təsir Ona təsir etmir. Yəni Peyğəmbər sələm yəni, zəhərlənmir. Bəzi ölüm ayağında Allah təala həmin zəhərin təsirini qaytarır Peyğəmbər sələmə həmin zəhərin təsirində ölür və fəramasında şəhid kimi yani bu dünyadan gəlir.